Глава сьома. Мати гладкого хіпі була вчителькою української мови та літератури. Їй вдалося привити синові Любов до Шевченка і Стуса. Однак вона зазнала приголомшливого фіаско на синтаксично орфографічній ниві. Зрештою, не при хіпі було сказано і на гігієнічній також батько був патріотом і помер, випасаючи білих ведмедів десь північніше в Оркути. Він нічого синові не прививав, окрім хіба що цілком виправданого у наших краях москофобства та профашистських поглядів. Бабка гладкого хіппі померла рік тому, і це призвело до двох наслідків. Надії Дмитрівні стало по барабану, де ночує її чадо, лиш би вступив наступного року у політехнічний. Гладкий хіппі міг вештатись де завгодно. Кінець сьомої глави. Well <sweak> no.